Bueno, garazi eta gure gaurko gombidatua, e, nire ondoan daukat e, Joseba Beltza, e, sumarioan izan dugun bezala, eta, bueno, e, tortzen da aurkestera, ba, ekimen berri bat, ekimen original bat, Euskararen e, paparatziak e, izenekoa, baina e, ni baino asko zereo beki berak e, azalduko dugu, egunon, Joseba. Egunon. Bueno, e, lehenik eta bain, norka antolatzen du hau e, Euskararen paparatziak Ba, Euskararen paparazziak lehiaketa... Antolatzen e, iruinerriko zenbait herri eta gares herriak ari herri dira batetik udalerriak eta bestetik e, karrikiri euskara elkartea ere bai. Iruinerriko herriak e, bat ematezu denazten asko direlako, baina dira berrio behiti berriozar, zar, e, antxoain, zizur, e, aranguren, burlata, atarrabia, huarte e, eta bat falta zait. Baina, bederatzi badira eta gero garezeko garekin, amar hori Aha. da. Edarki, eta Euskadean paparatziak eh, zertan datza. Baina, bueno, holtzazen da zen beste Aha. udalerria bai. E, ba, zertan datza, berez herritarrei deila egiten diegu eh, herri hauetako eta iruñeko eta iruñerriko eta garezeko eh, udaletako, oza, herrietako merkatalgunetan aurki ditzaketen e, errotulu kartel edo parean tokatzen diren bestelako e, euskarazko e, irudiei ba, argazkiak ateratzeko eta e, guri guk jarritako telefono batera telegram bidez edo whatsapp bidez argazki horiek e, bidaltzeko. Berez hori da leiaketarren funtsa. Eta jasotako argazkien artean e, ba, Teknikariek osatutako epaimai bat e, izanen da Eta epaimai horrek erabakiko du Zea argazkik e, ustartzen dituen ongien Euskara eta Merkataritza Aha. Eta nola, buru dut, zitzaizuen idea original hau Ezen benetan idea originala da, ez da? Ba, ba ez dakit, noiz bai talakorik eginden edo antzekorik Iaz, ba, ideia ezberdinak e, aritu arituginen, baloratzen, e, ateratako ideiai beste batzuek geitzen, uztartzen eta, bueno, batez ere gure asmoa zen ekintza parte hartzaile baten bidez, euskara eta merkataritzak e, elkar lotuta joateak zemateko garrantzia duen e, sozializatzea. Hori zen gure helburua eta sozializatzeko Elburu horrekin e, ideia ururatu zitzaigun, eta ba, bueno, gero ikusiko da, ea, asmatu dugun, ala ez. Aha. Eta nik kontuan hartzen dut, e, bueno, pues, e, Nafarroan badira kartel edo afixa asko, Euskal izenak e, dutenak, baina horrek ez du esan nahi Euskaraz ezkentxen es, dutela beraien zerbitzuaz da. E, merkatalgune batzuek e, hori da. Euskarazko kartel errotuluak eta berrekoak jartzen dituzte Baina gero, ba, ez dute Euskarazagutzarik e, Zerritz hori Euskaraz emateko Aldiz e, guk e, errotulu eta kartel eta bestelako horiek jartzen astea ere ongi baloratzen dugu Irritza zaigu gehienen kasuan mintzat dela nola behiteko borrondate eta intentzioen baten e, Adirazlea eta horregatik ba, Bestelar gazkileak eta batean ere euskarazko Azko Zerbitzua ah. e, irudikatzea oso zaila da eta erroturuta kartel eta hola duzten dugu bizoat irek eta bestelakoak esatearekin ah, ba horregatik ba, du bai ha, ha. Eta Euskal izen propio asko dira dendetan baina e, batzuetan gaztel e, hori kontuan e, hartuko da? Ba bai, bai da. E, hori da e, berez Guke Euskarazko eroturua biatzen ditugu, eta nahizta Euskal izenak aurkiditzak egon, Euskal izen horiek erdaraz idatzi egon daitezke, eta Bueno, hori hori ez da euskal tzen bat. Bueno, euskal izena da baina, ez dago euskaraz. ho. Ja, Animatu naian edo sari gozoa dago tartean ez da kontailiguso pixka bat. Ba bai, saria nahiko deigarria da. E, irabazleak e, bosteun Euroko bonoxe arte bat izango du e, makastuetarako e, batez ere Iruñarriko Iruñaarriko euskaramerketaritzara planean parte hartzen duten e, saltokietan, E, bosteun hoiek gastatzeko nola baiit. Gasttua irabazleak e, iraietik urte bukaeraera bitartean eginmar luke eta guk e, iraia baino lehen e, zerrenda bat emango diogu Aha. bere gastua nun egin dezakeen azaltzen duen zerrenda hori da batetik. eta gero e, bosteun oro hoi ez gain, beste hiru ehun euroko monotxartele ere... E, hozketatuuko ba, ditugu parte hartzaile guztien artean, eta eu euro ohiek ere, saria ba, irabazi duenak, Eh, gastatu beharko ditu gu kemendako zerrenda hortako saltokietan eh, dira du di, bueno, pues haria badela beste lehiaketaren proba bat ez eh, eh, gastatu beharko dela epe batean hmm. eta hainbat hmm. eh, dendetan baina hmm. ala eta guzti zene esan dudan bezala eh, zari gozoan oski eh, dela, eh, hmm. bueno, pues eh, sortxire un euro ho oiek eta zuk eh, komentatu dituzun guztiak ongirutzen baldin bazaizu, errepikatu eh, desakegu gu informatibotan eh, esan dugu Baina nora bidali behar dira argazkiak? Mm, bueno, eh, hemen dut eh, zenbakia. bere da 6 bederatzi bi, 6.202 lau 6 telefonu zenbakira. Bidali behar dira whatsapp, edo telegran mm. bidez argazki horiak hori da. Beraz bada eh, argazkiatera eta bidali eh, ez da, bai, esforzuan dirik. Eh, hori da, hori da. da. Argazki lehiaketa erraz bat e, proposatzen dugu. E, argazki ateratzea gaur egun mugikorrekin oso erraza da, ohikoa da jende askok du horretarako ohitura eta argazki horiek atera eta berareala guk jarritako telefono zenbakira bidaltzea ere iritzea zaigu oso erraza dela. Guk ba, jendearen parte hartzea sustatu asmoz E, nahiko ariketa erraza proposatzen dugu. Dagoeneko bidali dute jadanik e, argazkien bat? Bai, e, jasotzen ari gara Aha. eta egunez egun, ba, gero eta gehiago, igandera bitartean Aha. dago orain dik argazkiak bidaltzeko aukera eta horik bueno, pentsatzen dut e, orain arteko argazki purua nahiko polita izaten ari dela, baina igandera bitartean e, kopuro hori are gehiago aziko dela. Uh -huh. Eta argazki guzti horiek e, gero e, ikus gai egonen egon, e, dira nonbait? Ba hori ez du bentsatu hori indik ara. Uh -huh. e, ez gara horretara iritsi. Bai, asma dugu hori, lehendabizi bai, paimai horrek begiratuko dituela guztiak eta haietatik e, bat haukeratuko dela irabazlea dela esateko. Uh -huh. Baina gero gainerakoekin ez dakiko zer egin. Agian bai, horretxe Eman diguzu ideia eta gola okera polita, bai. Bai, bueno. kentxe baldima dira ikusteko, kera hona izanen da, bestela e, archiboatean gorde, hainbat <laughs> bai. e, kartel e, sortzeko, eta buskalo zertarako mm -hmm. e, izanen diren. Denbora joan zaigu, Joseba, mm -hmm. plazerra benetan izan da, zurekin e, mintxatu da li, e, izatea minutu hauek, eta e, eskertu behar dizugu e, zure laguntza eta honaino etortzea. Mm, zuei, eskerrik asko. Eskerri